17 A folyosó falába vésett precíz vonalak sora, mintha végtelen lett volna. Rózentál a falat simították, a keze hol fejjebb emelkedett, hol lejjebb ereszkedett, miközben követte a jeleket, miközben hagyta, hogy a rovátkák előre egyre tovább vezessék. Beleveszve saját a felfedezés izgalma által érdekessé változott mélázásába, Észre sem vette, hogy már jócskán maga mögött hagyta a kupolás termet. Valami, ami tőle jobbra volt, arra késztette, hogy megtorpanjon. Ismerős, már-már már kellemes dolog volt. A fegyverét a karjára fektetve követte a fokozatosan erősödő hangot. A vízcsobogás nem változott bömbölésé, nem lett harsány, akkor is szelét csörgedezés maradt, amikor Rózentál belépett a következő csarnokba, A mennyezet olyan magasan helyezkedett el, hogy hiába nézett fel, alig bírta kivenni a szűrt fényben. Ahogy belépett, menet közben lassan körbefordult, megcsodálta a vertikálisan kialakított kertet, a magas falakat beborító, lentről felfelé kúszó növényeket. Vagy az is lehet, gondolta, hogy fentről ereszkednek lefelé. Mivel már jó ideje nem ehetett mást, csak az előre csomagolt, nem túl jó ízű expedíciós fejadagot, a friss, csodálatos színű, harmatosan csillogó gyümölcsök látványa csábítóan hatott rá. Mindezek ellenére már éppen eleget látott abból, hogy ez a bolygó milyen meglepetéseket tartogathat, ezért inkább nem ment közelebb a növényekhez. Ki tudja, talán a gyümölcsök belsejében nem csak hús és mag van, hanem valami más is, valami, ami veszélyes lehet. Valahogy nem volt kedve próbát tenni, nem igazán volt kedve bármihez közel kerülni, ami élőnek látszik. A víz, az persze egészen más. Letette a fegyverét, nehogy nedves legyen, és óvatosan közelebb lépett az egyik daloló vízeséshez. Kinyújtotta a kezét, a tiszta folyadék függöny alá tartotta a tenyerét, Hagyta, hogy a hűs víz végig folyjon a bőrén. Kellemes volt, szinte frissítően hideg. Vajon ezek a vízesések ugyanabból a forrásból táplálkoznak, mint a nagycsarnokban látott kút? Ha igen, akkor nyugodtan lehet inni ebből is. Ha esetleg csak összegyűlt esővíz, nos, akkor még jobb. Rózentál rövid habozást követően a tenyerébe vett egy kis vizet, megitta. Ízlelgette, de nem érezte rajta, hogy bármi más lenne, mint aminek látszik. Előrehajolt, és hagyta, hogy a vízesés bepermetezze, végig simítse az arcát. Ez már nem is egyszerűen frissítő, ez már csodálatos volt. Fiatalító. Rózentál mosolyogva felhajtotta az zubbonya ujját, és kinyújtotta a karját, ami a neomorfokkal vívott harc során sebesült meg. A másik kezével friss vizet simította sebre. Szinte érezte, ahogy a sérült bőrfelület begyógyult. Valami zajt hallott. Ez nem vízcsobogás volt. Kipislogva a szemébe permeteződött vízcseppeket, hátrafordult. Először nem is fogta fel, mit lát, pedig az a valami egészen közel volt hozzá. Az erőtlen fényben valahogy túlságosan sápadt és fakó volt ahhoz, hogy a részleteket ki lehessen venni. Miután kitisztult a látása, Rózentál megállapította magában, hogy annak a valaminek domborodó, intelligens homloka van, a teste pedig fehérnek tűnik, a ráhulló, rajta végigcsorgó víz alatt. Ez volt az a pillanat, amikor rádöbbent egy fál vele szemben. A tekintete abba az irányba villant, ahol a fegyverét hagyta. Közel volt, szinte nyira. A lény megmarkolta rózentál arcát és fejét, a levegőbe emelte a testét. A nyakába hasító fájdalom ellenére a nő megmarkolta a csontos kart, megpróbált kiszabadulni a készszorításából. A neomorf erőlködés nélkül áthajította a helyiség másik végébe. Vérfröccsent, ahogy maga tehetetlenül a falnak csapódott. Érezte, hogy valami elroppant a bensőjében. Fájdalom cikázott végig a testén. Miután leérkezett, moccanni sem bírt, törött gerincsel magatehetetlenül, dühtől és félelemtől eltorzult arccal bámulta a feléje tartó lényt. A majdnem emberi, fogakkal teli száj szélesre tátódott. A hang, mintha valami leesett volna valahonnan. David megtorpant, visszafordult. Tíz év után a hatalmas épület minden zaját, neszét, apró recsenését és szusszanását ismerte, ez viszont valami új volt. Abból az irányból jött, ahol az a csarnok volt, amit magában zuhanyteremnek nevezett el. Gyerekes név volt, talán az, de neki tetszett és találónak érezte. A szokásos óvatossággal közelítette meg az átjárót, belesett a terembe és halkan felnyögött. Egy neomorf hátát és csapkodó farkát látta. A lény egy szétszaggatott valami fölött guggolt. David nem sokat látott ebből a valamiből, de rájött, nem lehet más, mint az expedíciós csapat, biztonsági osztagának egyik tagja, pontosabban az illető holteste. Ahogy jobban szemügyre vette a látható részleteket, megállapította, hogy a rózentál nevű ember fekszik a lény alatt. Miután ezt az információt sikerült begyűjtenie, úgy döntött, nem kell folytatni a szemlélődést. Figyelmét a neomorfra fókuszálta. A lény fel lassan David irányába fordult. David elindult visszafelé. Nem futott, határozott léptekkel hajtotta végre a visszavonulást az folyosón. Egy kanyart követően irányt váltott, megállt, és szembefordult azzal, ami elől úgysem menekülhetett el. A lény gyorsan közeledett, de nem rohant. Megtorpant, amikor David megállt. A feje csupán pár volt a szintetikusétól. Az erőtlen fényel megvilágított folyosón a szintetikus és a neomorf furcsa szobor párrá meredve egymásra. Davidnek egyetlen izma sem moccant, a lény is dermedten állt. A saroknál, ahol David korábban elfordult, oram lövésre emelte a karabéját. Gyors mozdulattal ellenőrizte, hogy a telitára helyén van. David a szemesarkából meglátta a kapitányt. Ne lőjön, ne lőjön, kérlelte. Csak az ajkai mozogtak, csak szintetikus légzőrendszere gyakorolt hatást a közvetlen környezetére. A lény is kifújta magából a levegőt. Bűzös lehelete összeborzolta a szintetikus haját. Tüzetesen megvizsgálta az előtt álló két lábut, közben oldalra döntötte hosszúkás, hegyes végű fejét. Csak találgatni lehetett, mire gondolt, ha egyáltalán gondolkodott a szó emberi értelmében. Oram célra tartotta a karabéját, és a kővédermet párosra nézett. Olyan érzése támadt, mintha bezárták volna egy ketrecbe ahol már odabent volt egy raptor meg egy potenciális préda. Biztos volt benne, elég lenne egyetlen rossz mozdulat, egyetlen hang, és a mozdulatlanságot azonnal felváltaná a tomboló káosz. A kapitány felkészült rá, hogy tüzet nyisson. A neomorf hatalmasra tátotta a pofáját, nagyobbra, még nagyobbra. A fogai közvetlenül arca előtt villantak. A szintetikusnak szeme sem rebbent, arcizma sem rándult. Az állkapcsok már-már mechanikus precizitással csukódtak össze. A lény csak állt, vizslaton bámulta a prédát, ami nem is próbált menekülni előle. David óvatosan összecsücsörítette az ajkait, és szeliden belefújt a borzalmas pofába. Ahogy a lágyfuvallat elért hozzá, a neomorf hátra kapta a fejét. Ismét mozdulatlanná vált, azután újra közelebb hajolt. A mozdulataiban nem lehetett felfedezni zavarodottságra utaló jeleket, legfeljebb némi alig érzékelhető habozást. A szintetikus másodszor is ráfújt, a sima koponya ezúttal is visszahúzódott. A lény szinte nyugodtnak látszott. Halvány mosoly jelent meg David arcán, az izgalma szinte tapintható volt. A jelek szerint valahogyan sikerült hipnotizálni a gyilkos lényt. Érzékelte oram közelségét, ezért anélkül, hogy levette volna a szemét az előtte álló gyilkolómasináról, megszólította őt. Kommunikáció kapitány. A hangja megtöltötte az üres csendet. Végső soron a kommunikáció a minden. A kommunikáció vezet el a kölcsönös megértéshez. Ha belefújunk egy ló orjukába, Örökre a miénk lesz, még akkor is, ha korábban el akart tiporni minket. Miután elfogadásra kerül a jelenlétünk, a közelségünk, megkezdődhet egymás kölcsönös megértése. De ehhez közel kell kerülni a másikhoz, ki kell érdemelni a bizalmát. Ez egy univerzális alapszabály. Ismét előrehajolt, hogy harmadszor is belefújjon a szörny képébe. A neomorf hirtelen hátra lökődött. Vérfröccsent belőle. A pánik és a döbbenet, ami eltorzította David arcát, valami olyasmi volt, amit a kapitány még egyszer sem látott a szintetikuson, mióta megérkeztek. David korábban higgadt, egyenletes hangja eszelős sikójá változott. Ne! Oram a szintetikusra ügyet sem vetve, előrelépkedve folytatta a tüzelést. Bár nem tartozott a hajó biztonsági személyzetéhez, Kiváló céllövő volt, és ilyen távolságból véletlenül sem védhette el a neomorfot. Minden egyes lövése célba talált, a lény minden egyes lövést követően hevesen összerándult. A neomorf görcsös vergődését David hosszan elnyúló üvöltése kísérte. – Ne! – Ne! Oram ügyet sem vetett a szintetikus tiltakozására és a könyörgésére, nem foglalkozott mással, csak a célponttal. Ahogy előre nyomult, folyamatosan tüzelt. Az álhatatos támadás hátra kényszerítette a neomorfot, ami ekkor már menekülni próbált. Valahányszor megpróbált elrohanni a kapitány mellett, valahányszor fordulni próbált, oram beléresztett egy golyót. Végül, amikor sarokba szorult, a kapitány új tárat lökött a fegyverbe, és tovább lőtt. Ekkor már nem érdekelte, mivel próbálkozik a lény. Egy utolsó lövés és a húsból és exoszkeletomból álló masszává változtatott test remegve, de mozdulatlanul feküdt a sima padlón. Orama legszívesebben folytatta volna a lövöldözést, de gondolnia kellett arra, hogy később is szüksége lehet a munícióra. Nehezen, de sikerült uralkodnia a magán, ám még így is látszott rajta teljesen kivetkőzött önmagából. David hitetlenkedve bámult a vérző, testnedveket csorgató testre, majd a tekintetében gyűlölettel megfordult, és egy lépést tett a kapitány felé. – Hogy tehette ezt? Hiszen ő már bízott bennem. Oram egyetlen szónélkül eltökélt arccal, de nyugodtan felemelte a karabét, és David szeme közé célzott. A szintetikus megpróbált uralkodni magán, és végül megállt. Az arcára visszatért ismerős mosolya, és végül sikerült kierültetni a magából egy halk nevetést. Bámulatos példány, milyen kár érte? Oram keze nem remegett meg, biztosan tartotta a fegyvert, aminek a csövét David valahogy túlságosan közelének és túlságosan nagynak látta. Beszélj, mordult fel a kapitány. Mi folyik itt? A szintetikus úgy tett, mintha nem érteni a dolgot. Mire gondol? Pontosan tudod, mire gondolok. A programozásod számos viselkedési formát és reakciót lehetővé tesz a számodra, de az avarodottság nincs ezek között. Gyermekkoromban már találkoztam a sátánnal, és sosem felejtettem el Most elmondod nekem az igazságot, elmondasz nekem mindent, ami itt történt azóta, hogy megérkeztél, hogy itt vagy. Elmondod máskülönben, Komolyan mondom, teszek a tökéletes modorodra, teszek rád, ahogy vagy, és, és elintézem neked, hogy soha ne kelljen aggódnod a nyomorult frizurád miatt. A tekintete hideg volt, végtelenül hideg. David felmérte a helyzetet és megállapította magában, hogy a kapitány nem löfföl, Tudta, most elég lenne egyetlen rosszó, egyetlen helytelen mozdulat, és örökre megszűnne létezni a tudatossága. Fontolóra vette azt a lehetőséget, hogy lerohanja a férfit, de annak fényében, hogy a kapitány milyen könyörtelenül elbánt a bámulatos neomorfal, a szintetikus arra a következtetésre jutott, alig 55% esélye van arra, hogy elkerülje a pusztulást, vagy legalábbis a rendszereit érő súlyos károsodást. Ahogy kívánja. Ismét megkockáztatott egy mosolyt. Szeretek szolgálni, kérem kövessen, kapitány. Megfordult és a folyosóra mutatott. A megvilágosodást ebben az irányban találja. Elindult, oram pedig szótlanul követte. A szürkés, organikusnak tűnő folyosók, amelyeken keresztül haladtak, az újdonság erejével hatottak a kapitányra. Errefelé még nem járt, ezeket a zsigereket idéző helyeket még nem látta, mióta megérkezett a katedrálisba. A fény is halványabb volt, mint másút, a legjobb esetben is erőtlennek és fakónak lehetett nevezni. Oram nem akart kockáztatni, ezért biztonságos távolságot tartott vezetőjétől. A fegyvere csövét folyamatosan David tarkójára szegezte. A szintetikus nem adta jelét, hogy tudatában van az állandó fenyegetésnek, és arra sem utalt, hogy zavarja a dolog. Egyenletes léptekkel haladt, egyszer sem fordult meg, egyszer sem nézett hátra. Oran bármikor meghúzhatta volna a ravaszt, de magyarázatokat akart kapni, mielőtt ezt megteszi. David a jelek szerint nem egyszerűen hajlandó volt átadni az információkat. Úgy tűnt, Lelkesen teszi. Végül megálltak egy ajtó előtt. Az épületben található többi ajtóhoz hasonlóan ez is jóval magasabb és szélesebb volt annál, mint amire egy embernek szüksége lehetett, de a méreteiben nem volt semmi grandiózusság, egyszerűen arra készült, hogy az átlagos alkatú mérnökök használni tudják. Az ajtó mellett egy félgömb alakú vezérlő szerkezetet sülyeztettek a falba. Az eszköz meglehetősen hasonlított a hajóroncs navigációs termében a pilóta ülésének konzolján látott szerkezethez. Amikor David különös mintázatot rajzolt rá az ujjával, az áttetsző felület, mintha életre kelt volna. Miközben az ajtó lassan oldalra húzódott, David nyugodt hangon megkérdezte. Ön nem tartja valami sokra a szintetikusokat, igaz? Oram nem akarta bekapni a csalit. Most nem. Ezen a helyen semmiképpen sem. Nem hagyta, hogy David elterelje a figyelmét, továbbra is előreszegezte a tekintetét és a fegyverét. Én azokat a gépeket szeretem, amelyek elvégzik a munkájukat, és nem beszélnek vissza, mondta. Azokat, amelyek végrehajtják a parancsokat, és csak akkor tesznek javaslatot, ha erre felszólítják őket. Én azt várom el egy géptől, hogy okos kalapács legyen, ne tojás. Ön a fajtájára jellemző módon beszél. Ó, milyen tipikus! Gyűlöl mindent, ami nem olyan, mint ön. Megvet mindent, ami nem ember, még akkor is a bizonyos mértékig a fejlődést és a haladást képviseli. Még nem gondolkodott el azon, mennyire irónikus, hogy az emberek, akik az égbolt ragyogó fényforrásainak tartják magukat, életük nagy részét, egyéni és társadalmi szinten is, az egymás elleni harccal töltik. Önök sokszor még akkor is egymással foglalkoznak, amikor a körülmények együttműködést szorgalmaznak. Az emberek között kevesen vannak, akik felismerik ezeket a belső ellentmondásokat, de hiába teszik, mert még ők sem próbálnak megoldásokat találni rájuk. Az ajtónyílás, ami előtt álltak, szabaddá vált. De elég a filozofálgatásból. Önök az ilyesmit amúgy is megvetik. Megvetik, mindenki más esetében, csak saját maguktól hajlandóak elfogadni. Mivel ön tudós, biztos vagyok benne, hogy érdekli majd az, amit most mutatni fogok. Ez érthető is, hiszen forradalmi jelentőségű a dolog. Most csupán annyit kell tennie, hogy kissé megnyitja az elméjét. Ahogy beléptek a sötét terembe, egy láthatatlan forrásból fénysugár csapott elő, mintha valami így reagálna a jelenlétükre. Oram körbenézett, és azonnal megállapította, hogy a tágas terem valamiféle dolgozószoba vagy laboratórium lehet. Talán mindkettő? gondolta. Az építészeti megoldások elárulták. A terem az épület régebbi részéhez tartozik, és inkább hasonlít egy katakombára, mint egy gyakran használt területre. A tisztaság és a rendezettség makulátlan volt. Oramot ez nem lepte meg, mivel a szintetikusnak tíz teljes éve volt arra, hogy rendet tegyen benne. A falakat borító polcokat a tíz év alatt begyűjtött tárgyak töltötték meg. Oram önkéntelenül megcsodálta, hogy Davidnek mennyi minden sikerült összeszednie a városban. Az is nyilvánvaló volt, hogy a tárgyak közül nem mindegyik származott helyi forrásból. Itt-ott fel lehetett fedezni David tehetségének különböző megnyilvánulási formáit. A szobrokat és festményeket, az absztrakt és realista műalkotásokat. A helyiség közepén álló óriási asztalon Oram egy olyan anyagot látott, ami vagy egy nagyon vékony és nagyon simára csiszolt falemez, vagy pedig egy nagyon vastag, merített papírív volt. Mivel tíz éve volt rá, David akár a papírkészítés mesterségét is begyakorolhatta, a közeli erdőből nagyon könnyen hozzájuthatott a megfelelő nyersanyagokhoz. A papíron, ha valóban az volt, egy bonyolult háló szerkezetet lehetett látni. A Mátrix minden egyes négyzetének közepére egy-egy mintapéldány tűztek vagy rögzítettek. Némelyik a épp volt, Némelyik csak részben, Némelyik pedig már teljesen szétesett. A rend tökéletes, A tisztaság már-már már klinikai volt, Az ember pontosan ilyennek képzeli el A tehetős dilettánsok Magánlaboratóriumában található gyűjteményeket. Oram rájött, David saját privát kuriózum gyűjteményét látja maga előtt, Persze az is elképzelhető volt, hogy a szintetikus inkább úgy tekintett ezekre a mintákra, mint trófeákra. Bárhogy is állt a dolog, David hangját áthatotta a büszkeség, amikor végigmutatott a rendszerezett és rendben tartott kollekción. Ahogy láthatja, az évek során a olyan amatőr zoológus lett belőlem. Természetesen tudom, alig konyítok a szakmához. A botanikával is megpróbáltam megismerkedni, de annyira magával ragadott az életben maradt minimális mennyiségű fauna, hogy ezen kívül másra nem is jutott időm. Még így sem, hogy tíz teljes év állt rendelkezésemre. Oram a karabét még mindig lövésre készen tartva követte a szintetikusta a helyiségbe. A falakhoz támasztott és a kisebb asztalokon elhelyezett tárgyak sokasága és az általános zsúfoltság miatt a terem leginkább valamiféle, Csodák barlangjára emlékeztetett. Még a kapitányra is komoly hatást gyakoroltak a bizarr látnivalók. Tekintetét szinte azonnal egy mérnök hatalmas, az egyik asztalon végig fektetett teste vonta magára. A testről sebészi pontossággal eltávolították a bőrt, a külső zsírréteget, az izomzatot, nem maradt belőle egyéb, mint a csontokból és inakból álló szuperszerkezet, ami színeivel és vonalaival leginkább a földi városok tömegközlekedési térképeire emlékeztetett. Dévid figyelmét, annak ellenére, hogy a karabé csöve még mindig rámerett, nem került el oram álmélkodása. Ahogy láthatja, nem vesztegettem az időt. Természetemnél fogva szorgalmas vagyok. Az elmét folyamatosan pallérozni, de leginkább dolgoztatni kell, Máskülönben a kihasználatlanság miatt könnyen a zavarodottság áldozatává válik. A mérnök óriási testére mutatott. Ezt a példányt különösen nagy munka volt így előkészíteni. Nagy és eléggé piszkos munka. Képzelheti. Szerencsére több ezer egyed áll a rendelkezésemre, így nyugodtan gyakorolhattam más példányokon, mielőtt dolgozni kezdtem ezen olyan barátságosan mosolygott, mint a csak egy kivételesen különleges és finométel elkészítéséről mesélne. Egy másik, hosszú, de a középütt állónál kevésbé széles és masszív asztal végéhez érve, David rámutatott egy álványra, amelyen számos, különleges formájú ampullát tároltak. Mindegyik ampullát gondosan lezárták, mindegyik be valamilyen fekete folyadékot töltöttek. Az eredeti vírus, amit arról a hajóról mentettem meg, amivel érkeztem, látszólagos törékenységük ellenére az ampullák anyaga nagyon szilárd, minden tekintetben különbözik a közönséges üvegtől. Ez olyan tény, amiért érthető okok miatt nagyon hálás voltam, nem a saját érdekemben, Elizabeth miatt. Oram közelebb hajolt, hogy jobban szétnézhessen, lenyűgözte a látvány. A helyiségben bámulatos dolgokat gyűjtöttek össze, elképesztő volt a középső, mint a példányokkal telepakolt asztal, de még az egyszerű, ártatlannak tűnő, bár bizonyára veszélyes folyadékokkal megtöltött palackok sora is. Ahogy folytatták a sétát a teremben, David lelkesen mutogatta a munkája kimagasló eredményeit. Végül ismét a középső asztal felé fordult. A patogén számos formát öltött, mutációra való képessége egyszerűen elképesztő, magyarázta. Ördögi találmány az egyszer biztos. Az egyik legmeghatározóbb jellemzője éppen a gyors változékonyság és az alkalmazkodó képesség, ezek miatt válik kifejezette hatékony fegyverré. Ugyan milyen módon lehet kifejleszteni a védekezést olyas valami ellen, ami képes az állandó változásra, ami azonnal reagál a környezetére, alkalmazkodik az aktuális körülményekhez. Ugyan milyen esélye lehet az élőlények immunrendszerének, amikor egy ilyen támadóval kell szembeszállnia? Egy genetikailag kifejlesztett ellenvírus például, vagy az emberi test saját fehér egy olyan patogénnel találják szemben magukat, amelyek azonnal képesek alkalmazkodni hozzájuk folytatta David, ami azonnal képes kifejleszteni magában a védelmet a számára új típusú támadókkal szemben. Ha úgy tekintünk erre a vírusra, mint fegyverre vagy a biológiai tisztogatás eszközére, ki kell jelentenünk, hogy egyszerűen semmit sem lehet tenni ellene, semmivel sem lehet megakadályozni, hogy kifejtse a hatását. Megfordult, a fekete folyadékkal megtöltött ampullákra mutatott. Az eredeti folyadék levegő hatására azonnal atomizálja önmagát. Amikor reprodukálódik a közelébe kerülő gazdatestben, vagyis bármilyen élőlényben, ugyanilyen folyadékot termel, ami a megfelelő időben atomizálódik, és így tovább, és így tovább. A ciklus szinte a végtelenségig ismétli önmagát. Szinte? vágott közbe, orom. David ismét elmosolyodott. Egészen addig, amíg léteznek körülötte gazdatestek. Tízesztendő leforgása alatt eljutottunk arra a pontra, hogy az eredeti, érintetlen víruson kívül, ami ezekben az ampullákban található, csak ezek a bámulatos kis állatkák maradtak meg. Az asztal fölé nyújtotta a kezét, és megfogott egy tárgyat, ami leginkább egy papírvékony hártyába csomagolt, penész csomóra emlékeztetett. Játékosan odadobta uramnak aki ösztönösen elkapta. Amikor rádöbbent, hogy mit tett, a kapitány mozdulatlanná dermett. Várt. Semmi sem történt. David odasétált, és a fegyverre ügyesen vetve kivette a kővé vált férfi kezéből a kemény petes zsákot. Ne féljen, már teljes mértékben beszikkadt. Inaktív és ártalmatlan. Ezt itt csupán azért tartottam meg, mert a gyűjteményem részét képezi. Megfordult és óvatosan visszatette a tárgyat a korábbi helyére. Az asztalon kicsivel távolabb, áványokra helyezett nagyító nagyítólencsék sorakoztak. Formájukat és kivitelezésüket tekintve univerzálisak voltak, így a kapitány nem tudta eldönteni, hogy a mérnökök készítették őket, vagy David. Mindegyik lencse alatt egy-egy fürt vagy csomó apró, fekete porszemet helyeztek el valamilyen leginkább borostyának tűnő anyagban. David invitáló kézmozdulatot tett. Oram először habozva mozdult előre, de a kíváncsisága legyőzte az óvatosságát, és az egyik lencse fölé hajolt, hogy jobban szemügyre vegye az alatta lévő tárgyat. Mint minden jó természettudós, folytatta David. Én is a maga folyamatában, aktivitásában próbáltam megfigyelni a vizsgálatom tárgyát. Amikor ilyen típusú tanulmányokat folytatunk, a türelem a legfontosabb. A türelem és az idő. Az elsővel természetemből adódóan rendelkezem, a körülmények pedig biztosították számomra az utóbbit, bár ennek eleinte természetesen nem örültem. A petezsákokból ezek a paraziták jöttek elő. A levegőben mozognak, és rendelkeznek egyfajta primitív, de mégis erős bolytudattal. Miután az atmoszférába kerülnek, kitartóan próbálkoznak, hogy végrehajtsák a feladatukat. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezek, a genetikai jellegű támadás, rohamosztagosai, ezek keresik meg a potenciális gazdatesteket. A színes, de átlátszó anyagtömbök belsejében a kapitány megfigyelhette a patogén életciklusának különböző szakaszait. A szemcsék apró csövecskéket mélyeztettek a rovar méretű gazdatestekbe, petéket juttattak beléjük. A peték növekedésnek indultak, kikeltek, továbbfejlődtek, végül az így létrejött lény kitört a parányi gazdatestből, hogy ismét elindítsa a ciklust. David átvezette Oramot a helyiség sarkába. A patogén azzal, hogy behatol a gazdatestbe és átírja a DNS-t, Kifejlett ivadékot produkál, amelynek megjelenése és karakterisztikája nagymértékben függ a gazdatest megjelenésétől és karakterisztikájától. Egy rovar testéből kikelő ivadék például nagymértékben különbözik attól, amelynek teste egy négylábú állat volt. A végső cél mindig egyfajta bámulatos hibrid kialakítása. Így állíthattam össze magamnak ezt a gyönyörű bestiáriumot. Oram egy sor magasan fenyegető kétlábú mellett haladt el. A lények kemény egzoszkeletonja fekete acélként csillogott. Bár kisi eltértek egymástól, mindegyik külseje fenyegető volt. Hosszú, hegyes végű, a skorpióéra emlékeztető farokkal, domborodó, hosszúkás koponyával rendelkeztek. Egyiknek sem volt látható szeme, a pofájukban krómozott tőrökre emlékeztető fogak sorakoztak. David olyan példányokat is kiállított, amelyekről első ránézésre is meg lehetett állapítani, hogy a kevésbé jó sikerült variánsok közé tartoztak. Aprók voltak, fakók vagy fehérek, kísértetiesek, deformáltak. Rémálomba illő lények. A tökéletestől a torzig. Mélázott oram. Némeik példány épp volt, némeikről részben vagy egészben eltávolították a külső testburkolatot. Ilyen tekintetben hasonlítottak a mérnök megnyúzott tetemére. Ahogy tovább haladt a soron, David szeliden már-már szeretettel végig a kiállított testeken. Mivel itt ragadtam, magyarázta, rengeteg időm volt arra, hogy figyeljek és tanuljak. Végül a természetemből fakadó kíváncsiság késztetésének engedve, amivel amúgy sem volt más tennivaló, amivel elfoglalhattam volna magam, neki láttam összeállítani ezt a kis gyűjteményt, és belekezdtem egy saját genetikai jellegű kísérletsorozatba. Ezt akár keresztezésnek vagy hibridizálásnak is nevezhetnénk. Szeretném azt hinni, hogy a bolygó egykori balsorsú lakói, az eredeti mérnökök, elismerően tekintenének a munkámra. Ezekkel a szavakkal furcsa módon arra emlékeztette Oramot, hogy erősebben kell szorítani a kezében tartott fegyvert. Te? Ezeket te fejlesztetted ki? David ismét elmosolyodott. A tunyak kezek, az ördög szolgái. a kiállított példányokra nézett. A sor nem volt végtelen, de azt már első pillantásra meg lehetett állapítani, hogy ennyi példány megteremtése rengeteg időt és energiát igényelt. A kapitány sehogy sem bírt megszabadulni attól a sejtéstől, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy egy szintetikus keresett magának valami tevékenységet, amivel nagyon akarta ütni az időt. Ennyi erőfeszítés, mondta halkan. De miért? Mi a cél? Ennél sokkal egyszerűbb az egész. Ezen a világon, ahol egyetlen élőlény sem volt körülöttem, megtehettem volna, hogy elszigeteltségben és csendben maradok, míg az utolsó rendszerem is lemerül, vagyis amíg meghalok. Vagy gondolom, ön inkább a leállás szót használná az esetemben. Másrészt viszont azt is megtehettem, hogy lefoglalom valamivel az elmémet és a testemet, esetleg egy hosszú távú projekttel, aminek kifejezetten az a célja, hogy minden funkcionális folyamatot a lehető legmagasabb szinten tartson. Végső soron ez volt a saját mérnökeim szándéka, ezért elfoglalom és lekötöm magam azokkal a játékszerekkel, amelyek elérhetőek maradtak a számomra. Megfordult, egyenesen a kapitány szemébe nézett. Ön még sohasem akart Istent játszani? Tudomásom szerint az emberek esetében ez egy hétköznapinak számító fantáziálás. és amíg a fegyverek nem kapnak szerepet benne, addig valójában nem egyéb, mint ártalmatlan szórakozás. Ahhoz azonban, hogy valaki Istent játszhasson, szüksége van alatvalókra. Nekem csak az állt rendelkezésemre, amit ez a bolygó nyújtani tudott, ami ezen a világon létezik, és amit képes voltam kimenteni a mérnökök lezuant hajójából. Azt hiszem, Összességében véve elég jó eredményt értem el azzal a kevéske anyaggal, amim volt. Az asztal vége felé mutatott, ahol egy méteres bőrhéjú tojás gubbasztott. A többi tártól távolabb állították fel, mint kifejezetten a díszhelyre akarták volna tenni. Oram zaklatott volt, de a gyors tüzelő karabé, amit a kezében tartott, adott neki némi magabiztosságot. Végignézte, ahogy a szintetikus óvatosan felnyitja a tárgyat, visszahajtogatja a tetején lévő bőrlebenyeket, mintha egy virág szírmai volnának, vagy mintha egy újszülött arcáról húzná le a takaró csücskét. Ez egy valódi túlélő. Ebben hasonlít rám, azt hiszem. Bár míg én az intelligenciámnak köszönhetem az életben maradásomat, ez itt az ösztöneinek. Képes evolválódni és reprodukálódni. Méghozzá nagyon gyorsan és számtalan különböző szituációban. Kisé megnyúlt az arca. Sajnos agresszívé vált, ezért kénytelen volt a meutanáziát alkalmazni nála. Milyen kár. Nem vagyok képes bármiért felelőssé tenni valami olyasmit, ami kizárólag ösztönökkel rendelkezik, amit kizárólag a legalapvetőbb szintű motivációk vezérelnek. Hirtelen megvidámodott. Jöjjön! ezt nézze meg. Oram érthető okok miatt habuzott, ám David ismét elmosolyodott. Eljnye, kapitány, ha meg akartam volna fertőzni önt, vagy valami hasonló, akkor nem egy megkövült, hanem egy életképes petezsákot dobok oda önnek. Kérem, jöjjön ide és nézze meg. Garantálom, hogy ez tetszeni fog önnek. Oram óvatosan előre lépett. Még nagyobb erővel szorította a fegyverét, és felkészült rá, hogy felemelje, ha akár a tojásszerű tárgy, akár a szintetikus feléje mozdul. Előrehajolt, belenézett a szétnyitott vázaszerű mintapéldányba. A tojás belsejében egy mozdulatlan lény feküdt. Lapos test, újakra emlékeztető végtagok, egy összetekerődött izmos farok. Olyan pózban feküdt, mintha készen állna rá, hogy bármelyik pillanatban kilökje magát a hússzerű burogból. De nem mozdult meg. Döglött volt. Legalábbis David ezt állította róla. Döglött, mint a peték abban a zsákszerű valamiben, amit a szintetikus hozzávágott. Oram hátra lépett a mintapéldánytól, ami, mintha még ilyen állapotban is rendelkezett volna, valamilyen veszélyes potenciállal. A szintetikus reakciója észrevehetően más volt. Ez eléggé csodálatos, nem gondolja? Ez eléggé valamilyen, ez biztos, mormolta uram, Még mindig a tojást és a tartalmát nézte. Az a lény biztosan élettelen volt, ennek ellenére félelmet gerjesztett benne, olyan félelmet, aminek a hatására remegés futott végig rajta. Ó, kapitány! David szomorúan ingatta a fejét. Ismerje el a szépséget, amikor látja. A lény külseje talán zavarja önt, ezt meg is értem, de ne mondja, hogy nem nyűgözi le az a tudás, amivel megteremtették, amivel ilyennét ették. Rájöttem, hogy ez, éppen ez a mérnökök tudásának legtökéletesebb példája, és úgy gondolom, az önhítségüké is. Ha nekem kellene valami olyat teremtenem, ami a saját funkcióját tekintve tökéletes, tette hozzá. Akkor megpróbálkoznék a dologgal, de közben tudnám, hogy én nem rendelkezem több ezer évnyi gyakorlattal a biológia és a genetika területén. Én csak a saját szánalmas kis programjaimra hagyatkozhatnék. Ezekre is az elmúlt tíz évben szerzett tapasztalataimra. Csekély a tudás, amit sikerült összegyűjtenem, de tovább dolgozom kitartóan, és folyamatosan abban reménykedem, hogy sikerül megvalósítanom valami hasonlót. Mindig arra törekszem, hogy jobb eredményt érjek el, újra és újra tovább lépjek. Úgy vélem a mérnökök is pontosan ezt tették. Ezt, mert pontosan ezt kell tenni, amikor valaki Istent akar játszani. A lefelé vezető lépcső irányába mutatott. Kérem, tartson velem. Ez az, amit valójában meg akartam mutatni önnek. A sikeremet. Mert közönség nélkül senki sem tudhatja, hogy elérte -e azt a bizonyos sikert, igaz? Elindult a lépcső felé. Menet közben megállt, egy felnyitott tégeiből valamilyen kenőcsöt vett az ujjára. Megfordult, a kenőcsös ujját Oram felé nyújtotta. Szabad, amikor Oram megrázta a fejét, a szintetikus megvonta a vállát. Odalent elég erős a szag, ez megvédhetni önt más dolgoktól. Tessék! Használja, vagy ne használja? A döntés az öné? Eléggé hasonlít a levendulára. Miután a kapitány kítújja végére kente a kenőcsöt, David megfordult és elindult lefelé a lépcsőn. Oram a szem elé tartotta az ujjait. A kenőcsben a jelek szerint semmi sem mozgott, semmi sem ugrott elő belőle, semmi sem támadt rá. A jelek szerint pontosan az volt, aminek érződött, aminek látszódott, amit a szintetikus mondott róla. Kenőcs, semmi más. A kapitány végigfuttatta az agyában, David mi minden tehetett volna vele, miközben körbevezette a laboratóriumában. Valóban árthatott volna neki. Megfertőzhette volna, de nem tette. Vagyis, vagyis a kenőcs valószínűleg ártalmatlan. Talán még hasznos is lehet. Az ujja hegyére kent hűvös és kissé nedves anyagra nézett. Egyelőre fogalma sem volt, mit csináljon vele. A lépcsősor közepén járhatott, amikor erős ammónia bűz csapott az orrába. Visszahőkölt, majd habozva az orra felé emelte a kenőcsös ujjait. Az anyag illata valóban a levendulájéra hasonlított. Mély lélegzetet vett, némi kenőcsöt kent az orjúkai alá. A csípős ammónia szag rögtön semlegessé változott. Oram valamivel jobban érezte magát, tovább ment, követte büszke házi gazdáját. A pára, ami a laboratórium alatt elhelyezkedő sötét ablaktalan helyiség fölött terjengett, akár tiszta ammónia is lehetett, de a kenőcs olyan jónak bizonyult, hogy Oram ebből nem sokat érzékelt. Ráadásul azon kívül, hogy megóvta őt a bűztől, a szer mellékhatásaként az általános közérzetén is javított. Erre szüksége is volt, mivel a föld alatti helyiség, amibe a lépcsőről lelépve megérkezett, a haláltól, rothadó hústól bűzlött. A falakon lecsapódott nedvesség kövércseppekben gördült alá. Oram ragacsosnak, ázottnak, már-már szivagyszerűnek érezte a talpa alatt a talajt. A földön egymástól egyenlő távolságra körülbelül féltuszat húshéjú tojásdad objektum állt. A méretük eltérő volt, de nagyjából mindegyik úgy nézett ki, mint az a példány, amit David odafönt mutatott meg oramnak. A szintetikus sétálgatni kezdett a tojások között, időnként végig simított, ívelten domborodó ráncos felületükön. És ezennel láthatja a kísérletei eredményeit. Bár rengeteg ötletet sikerült valóra váltanom, sajnos nem haladhattam tovább. Nem volt több kísérleti alanyom, így nem fejezhettem be a mester művemet. Oram a homlokát ráncolta. Mi Miféle kísérleti alanyokra gondolsz? David úgy válaszolt, hogy közben nem nézett a kapitányra. A faunára. Oram közelebb lépett a szintetikushoz. Ezek élnek? kérdezte mert semmi olyat nem látok rajtuk, ami erre utalna. Ó, igen, felelte David őszinte lelkesedéssel. Élnek, nagyon is élnek, ami azt illeti, várakoznak. Várakoznak? Mire? David elgondolkodott. Azt hiszem, ön azt mondaná anyára. Az oramhoz legközelebbi tojás, mintha ha volna. A férfi önkéntelenül hátralépett. Az objektum felső része szétnyílt, a hús szirmok hátra pöndöröttek, a külső burkolaton lefolyta belülről kibudjanó, nyúlós, nyálszerű váladék, a kövér cseppek a földre hullottak. David barátságosan csóválni kezdte a fejét, ahogy érzékelte a kapitány riadalmát. Közelebb lépett a nyitott tetejű tojáshoz, belenézett. A feje szinte hozzáért az egyik sziromhoz. Látja, él. De mozdulatlan. Nem fejlődött ki annyira, hogy érzékelje a jelenlétemet. Biztosíthatom, kapitány, tökéletesen biztonságos a dolog. Ez itt, ez nem árthat nekünk. Az nem lep meg, hogy téged nem érzékel. Növekvő kíváncsisága ellenére oram nem lépett közelebb. Te nem vagy organikus. Ez igaz. Ön viszont az. Egyébként elárulom, hogy ennek a kenőcsnek van még egy funkciója. Azon kívül, hogy az illata elfedi az itteni bűzt, blokkolja a jeleket, amelyek az ön organikus mi voltára és közelségére utalnak. A tojás irányába intett. Nézze csak meg! Tudom, hogy kíváncsi rá. Egy gyors pillantást. Ebben az állapotban pontosan olyan, mint az a preparált példány, amit odafönt látott. Oram lassan, de elszántan közelebb lépett a tojáshoz. David hátrahúzódott, hogy helyet biztosítson neki, így a kapitány maga ellé tarthatta a fegyverét, rászegezhette a tojás belsejére. Csak a biztonság kedvéért gondolta, miközben újra és újra a szintetikus felé sandított. Belenézett a tojásba. Egy egészen vékony hártyát látott, ami alatt valami mocorgott. Nem tudta kivenni a részleteket, de úgy döntött, inkább hátralép. Ahogy megmozdult, ahogy vissza akar húzódni, a tojás belseje hirtelen belerobbant az arcába. Annyi ideje sem maradt, hogy felkiáltson. A kígyószerű farok a nyaka köré tekeredett, miközben a lény csontos újszerű végtagjai ráfeszültek a fejére. A test az arcára tapadt. Ahogy döbbente hátra tántorodott, leadott egy lövés dévid irányába. A szintetikus meg sem moccant. A lövés cél tévesztett, a golyó a mennyezetbe fúródott. A nyolc lábbal kapaszkodó lény teste alatt fuldokolva oram vakon előre botorkált és kis hián felborított egy másik tojást. Eltátotta a száját, hogy káromkodjon vagy csikolcson, de egyetlen hangot sem bírt kiadni magából, mert abban a pillanatban, ahogy az ajkai elváltak egymástól, egy tojócsőre hasonlító nyúlván nyomult be a szájába, hogy azután a torkában végighaladva leérjen a gyomrába. Oram elejtette a karabéját, térre rogyott, és mindkét kezével tépni, szaggatni kezdte a fejére tapadó arcmászót. Hiába erülködött. A teste görcsösen rángatózni kezdett. Kétségbe esett erőfeszítéseket tett, hogy megszabaduljon az arcához feszülő borzalomtól, de már semmit sem tehetett. Végig terült a padlón, és még hevesebben rángatózott, vergődött, mint előtte. David közömbös tekintettel nézte végig a jelenetet, csak akkor mutatkozott némi érdeklődés az arcán, amikor oram zsebéből kicsúszott valami, és gurulni kezdett a földön. Egy acélgolyó volt. A szintetikus felemelte a lábát, a lábujával megállította a guruló golyót, majd oram felé fordulva halka így szólt. Ezennel felmentem a további szolgálat kapitány.